Bapa Syekh Muhasib Ibrahim al Bayjiuri, Rahimahullah Taala, tauluhu waqad khala ila akhirhi, waqad khald dinu an tawhid. Asa kita bicara lagi Mata musanah tu Dia kata Kemudian salamnya Allah Serta selawat ke atas Nabi SAW Yang datang ia dengan tauhid Walhal sungguhnya telah sunyi ugamu Daripada tauhid agama syekh kita nak mendengar tentang kata nya qad musannif wa qad khala ila akhirih itu ay wal halu ha, isyarat kata wawul ha ada tu ay wal halu annahu qad khala padahan bahawa bahwasanya Sungguh telah sunyi oleh Ugamu Daripada Tauhid Mana? Ketika dia datang dah Ketika dia datang Ketika Allah Ta'ala letak dia jadi Rasul tu Dengan membawakan Tauhid Ketika tu tu Padahal sungguhnya telah sunyi oleh Ugamu Daripada Tauhid Ugamu tu ada ha, Tapi sunyi daripada Tauhid Haa Ugamah lain ya? Ugamah itu ada Tapi lain daripada Ugamah Allah Ta'ala ha, Ada itu <coughs> Ugamah wasani <coughs> Ugamah yahud ha, Ugamah nasara Majusi Adalah Hak tu semua itu sunyi Daripada Tauhid Kerana mereka majusi Semua keapi ha, Wasani Semua kepatung ha, Berhala ah uh, yahudi setengahnya sembah uzid ah uh, atas doa eh. hak tak sembah tu hak tak syirik pun uh, ah lain daripada ah uh, Muhammad rahim dan engka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga engka qiraat eh. jadi pendek kata Syirik lah hmm, sunyi daripada tauhid nasara pun begitu juga sembah salik uh, macam-macam Datang Nabi Padahal sungguhnya telah sunyi Oleh uh, ugamu Daripada Tauhid Itu dia hurai uh, Lepas tu nak kira kaedah lah Falwawu uh, Jadi setelah aku faham daripada tafsir saat ni Maka uh, Puat tafri'i ya? uh, Mana syekh kita tafsir Kalau musanah kata qad ay wal halu qad uh, Dengan tafsirlah tu Kita tahu dah lah kata wal wa wun iza alimta nah ha, apabila engkau takhuw <coughs> tafsir al mazkur ah ha, tafsikan waqad qala dengan kata walhal anahu annahu ha, ah kau tahu dah situ dah begitu maka waw itu lilhali hali ha, dia panggil wawul hal ah ha, bukan wa wa dia waw, waw raatah bukannya bukan wa istinaah apa nama ni bukannya wawul hal hmm jadi kaidlah Kait pada kata jaa'a bit datang ia dengan tauhid padahalnya ketika datang tu sungguhnya ugamo tu sunyi daripada tauhid kemudian wa ibaratuhu pada suku pula tu dan bermula ibaratnya ibarat musannif kita ni dengan kata wa qad dinu 'anit tauhidid Ibarat musanah kita tu Takut tadi Memberi dengung ia Menghanaki ia Ibarat tu nampak khanak kot Ni ni Annama alaihi Abadatul asnami Yusama dinan <language noises> Haa dengung ibarat lagi kot tu tu Mana <tian> Annama <language> <tian> alaihi <language> Bahawa sebarang Yang jarah alaihi Bahawa sebarang yang berlaku atasnya Uli abadatul asnam ha orang-orang yang sembah berhala sembah ke patung-patung nampaknya ma alaihi abadatul asnatu yusamma itu jumla khabar anna yusamma dipenamo dipanggilkannya kema alaihi abadatul asnah dipanggil dinan apa panggil agama juga macam gitu bukan islam saja agamamu apa mana barang yang berjalan atasnya tu? Ha tamma alaihi boleh takdima jar alaihi ataupun ma masyah Barang yang berlaku, barang yang berjalan atasnya oleh orang-orang yang sembah patung tu nampaknya panggil agama juga oleh kita dengung ibarat. Sebab kata waqad khala ad-dinu anit Padahal sungguhnya telah sunyi oleh agama daripada tauhid. Kalau itu nampaknya hak Uh, abadatul asnam dak sembah panggil agama juga kali itu dengu ibarat tu ko itu perkara gitu kedah wa huwa kazalika ha hak san ni taktab tak, panggil muktabba dengu ibarat ke hendak tu ko itu tu pak perkara gitu kedah wa huwa ail am ha wa huwa ail amrul waqi' perkara sungguhnya ya kazalika inikam taktadhihi tak, tak, Ha, kemana tertudihh ibarah, Rasulullah. Ha, Kekalikah kemana tertudihh ibarah? Ha, Sebab mana barang yang menghadahi oleh ibarat Ia ya, panggil ugamu. Apa ha, panggil ugamu? Bukan hanya Islam saja panggil ugamu, dah lain banyak lagi panggil ugamu. Apa ha, kalau tu gitu? Sebab apa kata begitu lian nadin, kerana bawa sedin-din tu apa dia? ma yutadayya nubihi barang yang diikuti kanyoh ha, tu barang yang dituruk ha panggil agama tak kira sama ada turuk kok sesak, kok ah ha, kok betul tak kira situ barang yang diikut-ikut sudah jadi adat ha barang yang diikut-ikut dengannya sudah jadi adat kebiasaan eh, dah tu banyak agama Hmm, tengok apa sesembah api diikut-ikut turun menurung mari dah. Panggil-panggil agama tu. Ah, ha, ras sembah solik tu diikut-ikut. Ah, ha, tu dia. Panggil agama mana tu? Ma ha, yutadayyanu bihi. Ah, barang yang diikut-ikut dengannya sudah jadi adat. Ah, ha, tu dia. Barang yang diikut-ikut tak panggil. Ah, ha, tu dia. Kali itu Ha, semua asnam, semua api, semua bulan matahari itu barangnya diikut-ikut. Sejak ha, daripada ribuan tahun, apakah hari ini mananya diikut ikutkan kan? Ha, ah, tu je panggil ugamu. Ah, ha, panggil ugamu. Kalau gitu tak ada apa, -apa. ibarat musnah. Pada asalnya ketika datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa tauhid itu, ketika tu ugamu semua tu sunyi daripada tauhid. Ah, ha, nak gitu. Ha orang Arab apa nama Arab Quraisy ada ugamo tapi ugamo sunyi daripada tauhid kerana mereka sembah patung. Ha tu dia Majusi ugamo tapi sunyi daripada tauhid kerana mereka sembah patung. Ha demikianlah tarik je lah Walau batilan. Ha tu dia. Lian ad karena panggil panggil agama tu ialah barang yang diikut-ikut dengannya hanya jadi adat walau batilan walau kana ma yutabadiyan bih tu batilan sekali pembuka syarat atau nak panggil din tu hak betul dah barang yang -ikut jadi ikut-ikut jadi adat tu panggil din lah Hmm Kalau gitu fahwa maka yaitulah ad-din tu Ha, yutlaku, diitlaku, dipakaikannya ala dinil haqiq Haa, dah gitu juga Haa Tak kala ad-din tu ma yutadayanu bih Fahuwa ad-din tu yutlaku ala dinil haqiq wa ala dinil batili Panggil semua Panggil ugama semua Hmm Dipakaikan atas din yang sebenar Dan juga di atas din yang batili kama yadullu lahu qawluhu ta'ala ha nak kuat dengan saksi ni sebagaimana barang kalau pakai imam maksud seperti bahawa menunjuk baginya bagi kata mana bagi kata kau yadullu lahu apa lahu kau ni din yutlaqu 'alal haqq wal batil ha ataupun dengan cara mudah lahu li'itlaq ya maksud dia yutlaqullah dah, dah tak apa ha li'itlaqiddin Aa, ala al wal batil areka gitu sebagaimana menunjuk bagi kata itla ugamo atau hak dan batil uli qauluhu taala firman Allah taala boleh ambil situ saksi mana permannya taala wa may yabtaghi ghairal islam dinan fa la yuqbala minhu situ tepat Tuhan kata kan wa may Ha, jazah dengan Hazah Ruhi ya Asalnya Yabtari ya Yabtari Patu jaza, Jazah Hazah Ruhi La'iyah Waman yabtari Haa dengan pendek Dan siapa-siapa tuntut ia Cari ia Akan ghairal islami dinan Akan yang lain daripada islam tu Ugamu mana siapa kita cari ugamu yang lain daripada Islam Mana kita reti kata ugamu banyak. Ha, pada ha, <tuk menerima> oh, tu banyak Haa, banyak daripada ayat Haa, falai minhu Maka tak akan diterima tu dia ha, Sapa bila pun tak terima Tu lah, Nafi Istiqbal Haa, maka tak akan diterima Haa, hmm. tak diterima minhu daripadanya daripada man itu. Nah ha, tak diterimakannya kerai al-Islam minhu mimman itu. Tak terima. Cari ugamo yang lain daripada ugamo Islam tak diterima. Tak naknya maknanya lain pada Islam panggil ugamo juga. Nah ha, tu saksi dalam kerai pun boleh ambil. Hak kata saat ni. Nah ha, maknanya hak kata saat ni aa ha, kata mana Bukan hanya Islam panggil ugamu Yang lain pun panggil ugamu Karena makna ugamu itu ma Ingat kalau dia tanya Ugamu ugamu ni apa ugamu Ah, Dia jadi sudah jadi latah di lidah Dia tanya apa ugamu Ah, Ugamu Haa Awak gitu Awak tak awak payah-payah Awak tak ceroh Apa dia, dia panggil Ugamu ugamu Apa ugamu Ugamu Islam Eh Tak senuh Ah tu dia Ah, kalau kalau agamu untuk ialah Islam, yang lain bukan agamu. Ah, itu menunjuk ke umum khusus tu. Hm, kita ingatlah agamu tu pada luhurnya majut ada yanube. Ingat tu sepatutnya. Ma majut ada yanube barang yang diikut-ikutkannya hanya jadi adat kebiasaan. Ah, tu dia. Walau pun bohongan ada perwajah di tamim. Ta dalam perkaraan sebut وَمَنْ يَبْتَغِيْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا Apa tak? فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Kalau itu, Uggamuh di sisi Allah itu ialah Islam ha, Tidak nak punya uggamuh itu banyak Tapi yang diakui di sisi Allah, Islam Nanti ha, dia panggil Islam, Uggamuh Allah Haa, nak gitu Ada apa uggamuh lain pada Islam itu? Maknanya, Hak reka-rekah ha, reka -reka Allah tak akui Haa jadi muncul Kita Allah Ta'ala taufik Hidayah Duk di atas agama Islam Ugamu dia Akui Masya Allah ha, Nak cari ke mana go. Habis tu kita kena menghargai Islam Fala tamutunna illa wa antum muslimun Allah Saya kata jangan mati nah. Oh Seolah olah boleh berit mati ni Siapa balarah tu saya kata Jangan Sekali kali tauke pula dah tu Ha Tak ada kata wala tamutu dak ni wala tamutna tu Tuh, nung takik pagi tu jangan sekali-kali kamu mati kerana mati juga ah ha, boleh ha illa gajawali wa antum wal hal kamu muslimun wal hakamu islam mana mujanya mati kena mati mati atas islam oh lepas boleh break kah anak oi abalahah kalau kita kita ret selada yang mana-mana Jagolah kamu akak Islam kamu hingga mati. Ha tu makna dia. Jagolah kamu akak islammu tu hingga mati. Ha mu jangan ada buat, mu jangan ada buat sebab be tercabu jangan. Mu jagolah Islam sampai mati. Tu dengan balau kata jangan sekali-kali kamu mati hal keadaan kamu tu Islam. Ha kamu nak mati mati di atas Islam. Hmm tu dia. Kemudian waqad waqa' ah ha, nak nak apa dia ni nak mai bekecek tentang ibarat muksanah tu nak tengok nuskhah pula dah waqad waqa' fi ba'dinnusakh ar. Dan sungguhnya telah jatuh ada di dalam setengah-setengah nuskhah ain nusakhil matni. Setengah-setengah nuskhah mata jahrah ni ada ar. waqa' ar. Ah tu fa'a waqa'. La Duduk di mana? Badala khala. Gati <tufandat> betul khala. Ha tu dia. Ala nabiyyin jaa'a bit tauhid wa qad ara. Ha sini tu. Wa qad ara dinu anit tauhid. Denggua apa? ada dapat setengah-setengah nuskah tu. Ara. Ara ya'ru. Ara ya'ru. Sebab tulis wa, sebab tulis alif ni. Aroh ya'ruh Supuala Gaza ya Ghaza ya'ruh Seperti itu Jadi ada yang mendapatkan setengah nuskahnya Waqad arad anit tawhidi Ah, syih kita ni kata Dan sungguhnya telah jatuh pada setengah-setengah nusakh Aynusakhil matni Setengah-setengah nuskhah matan Jatuh oleh aroh badala khulah Gati di tempat khulah Apa kata tu? Aroh Dia kata Wa fihi nazur Haa dan padanya haa, Pada ma'waqa'afi Ba'adun Nasah ni Ada nazar sikit ni. Ada khalalun yan yahta yuhta yahtaji ilan nazar Ada sedikit lah Haa.. Apa dia ni kekurangan Ia bahagia pada kena fikir dulu Tilik tengok dulu Tak supaya dengan hak khalal ni mualek lah Jadi hak-hak masalah kalau main dengan aroh tu kena bahas sikit Haa.. kena bahas sikit itu mana kata, وَفِهِ نَظَرٌ أَيْخَلَلٌ يَحْتَاجُ إِلَى النَّظَةِ Sebab apa kata begitu? لِأَنَّهُ Kerana bahwasanya يُقَالُ أَيْفِ اللُغَةِ Ha, nak ikut bahasa dah lah. Lughah yang mengikut ni. عَرَى Ah, Haa, karena Apa dia? Alih bila tertukar daripada Waw, maka ke Alih dengan rupa Alih. Hmm, kalau yang tertukar daripada Ya, Ya, tulis alih nya rupa ya sama asluh ramaya tukaya kat alih tapi rupa dah rupa ya situ ha tahulah kata araya apa nama ni rama ramaya ha gaza ya tulis alih ha tahulah kata gazawa Ini ara tulis alih tahulah kata arawa ha ya ru ara wa ya ru fa ala ya bulu logatnya bandingnya ka ala ya'lu seperti ala ya'lu on lo wan ara ya ru, ruwan apa kalau gitu bila naskah ara ini segi makna lagu mana ara ya ru ni bermakna asaba dengan makna kena ha, ah makna tu ha jadi kalau kita pergi kat tu nampak makna kurang masuk sikitlah mana ah ha, apa ala nabiyin jaa bit tauhid wa qad araddin nak jumpa mana sungguhnya datang ah ha, selawat assalam atau atas nabi ya datang ia dengan tauhid padahal sungguhnya telah kena ha, tak masuk sikit mana padahal sungguhnya telah mengenai oleh ugamu ha, ha mengenai oleh ugamu ha daripada tauhid ha tak masuk mana habis diatafi hinazurung atas tengah nuskah aranya ni dia kena ada bahas sikit tu kerana mari daripada Arah Ya'ru Baningis pun ala ya'lu Arah Ya'ru ni dengan makna Asabah Jumlah makna Kena Mengenai Timpah ha, Mana dia Apa kena bala Asabah Yusibu Isabah ah ha, Mengenai Kena Apa-apa kata Kena Betul Seperti tak Patak masuk Lagi lagi Wa minhu Dan setengah daripadanya Setengah daripada Apa itu Arah Bima'na Minhu Aa, min min ara min kauni arabi makna asaba seperti data pada lurah Paulu Syairi kata Syair wa inni lata'runi li zikraka hadzatan kamanta fadal usfur balla lahul qat ah tengok hmm wa inni lata'runi ah bahar qawlu sya'ir aymin bahri at-tawil wa inni lata'runi li dhikraka hazzatan kama anta fadul 'usfur balla lahu Nah qatr ana bahwasaku kata sya'ir tak oi siapa dia penyair ni siapa dia tak oi nama bahwasaku lata'runi sungguhnya mengenang andaku ah itu katalah tusibuni A'saw ba yusibu arayru sesungguhnya aku la ta'runi sungguhnya mengeno akan daku ah, lizikraki ah, aku tu silap baris ni tu wa inni la ta'runi lizikraki hazatun hidup ah bahawa aku Sungguhnya mengenau akendaku kerana ingatkan dikau wahai <laughs> wahai siapa tu <laughs> wahai siapa tu ha bubuhlah situ tu mm tu dia bubuhlah ha wahai salma <laughs> salem mm laila ya, banyak lagu tu nama-nama nah ha sungguhnya aku nah mengenau akan daku kerana ingatkan dikau oleh Gementar berdebar-debar hati tak senang nak mengaji ah Berdenyuk-denyuk nadi ha kerana ingat, ke <laughs> ingat ke engkau tu dia kerana ingat ke engkau tu mengenaiiakan daku oleh uh, berdebar-debar ah tu dia paninyo oh nak banding ni kamanta fadhul usfur sebagaimana bahawa Gementar oleh burung ciaq Hal keadaan burung ciaq Balla lelahul qatru membasahkannya oleh ujah Haa Burung kena ujah kataku Gok-gok-gok go, go. Anipung ha, Haa Duk di depan nak Ketaku Gok-gok-gok go. <laughs> Petain-petainya Salud-aluduk Haa <laughs> Haa Itu dia Baik Haa Anisa'i ni Duk wajak rindu dia nyok. Maka kita nak disahitnya Tuan nah, Nak betul ni. Nak bertanya Takru Haa Nak situ Nah, Itu tempat mahal syahid kitanya Tempat jadi saksi kata Lurah araya'ru dengan mana makna Bayusibu Nak situ Sebab so, tulah nuskoh matai mari wakad ara ni Eh makna tu jadi Pak, tak masuk sikit tu eh? Araya'ru dengan makna mengena tadi Tak masuk lah ha, Ada pukhalah tak apa Datangnya Nabi ketika ugama sunyi daripada Tauhid Ayah kalau itu arah ini mengenuh. Sungguhnya mengenuh oleh ugamu. Ataupun mengenuh ia ke ugamu. Hmm, jadi tak masuk maknuh Ah, Haa. Lalu itulah. Katanya wa fihi nazurun. Haa. Karena arah ya'ru dengan mana. Seperti Allah ya'ru dengan mana. Asaba yusibu. Sebagaimana sya'i kata. Wa inni la ta'runi li zikraki hazzatun. Ay la tusibuni. Maksudnya gitu? La ta'runi ay la tusibuni. Habis wa yuqalu dan dikatakan juga pada lurah ari ya'ra ah ha, lain ari ya'ra hani ka alim ya'lamu bi ma'na khala ah ha, ni dah lain kalau waqad arid dinu ah ha, kalau itu tak apa ni waqad arun ah ha, kalau ala nabiyyin ja'a bi tauhid waqad ari dinu ha piak nak tulis upai ho ari ya'ra nah ha, ya'ra Ah, ha, kalau kata wakon ari dino, tapi apa nama gina hazah? Boleh dah ariya"? ha? Arya. Ha, ah, kau tu Jadi nak nak gina waziz yang tak alih kali ter nak bagi Arya ya ro, Arya ya ro. Anak ha, kata wakon de Aryadin tak alih. Wakon ari dino. Ah, ha, jadi apa yang kata daru rahsia yang wa yuqalu aryaya ya'ra aryaya ya'rayu nah tukay tukar penuh hazam ya kerana berat jadi aryaya ya'ra nah tukay ta'alih aryaya ya'rayu tukay ta'alih aryaya ya'ra habaknya seperti alima ya'lam ba' ya keempat dalam pengajian seorang bima'na khala ha tak apa kalau arya dengan makna Klik klip nuskah ni Nah, tak boleh lah. masuk molat bak ada waktu labat waktu kata syarah lagi muhasyi kata wal munasibuhuna dan yang munasabah di sini ialah atsani wal munasibuhuna ai kalamil musannif ni ialah hak yang kedua ni hak ni hak masuk molat ni mana arya makna sunyi Hakli leknya masuk dengan qala tu Lal awalu tidak Munasabah Yang pertama tak masuk tu Arah yang arah tak masuk makna dia tu Tak munasabah makna tu Hah Malaikah nak cari jalan lah Haa Ni keadaan kita bahagi bahagi bahagi Jangan kita bahas Mata-mata nak menyalahkan Jangan ni Maksudnya bahagi keadaan ilmiah Dia tak gaduh menyalahkan Bahagi jangan Nampak ke kena dah Lepas tu kita nak cari jalan tanggung lah Mana boleh tanggung Haa ni, ni. Ah, bahawa dia tak tak jadi melahirkan Dah eh, boleh tanggung kita tanggung. Ah boleh tanggung kita tanggung. Nak tanggunglah mana? Illa ah, mereka gini. Illa ayu wajah. bahawa ditaujahkan seolah-olah kata illa ayu mala. Ah, mereka bahawa ditanggungkan. Ah, lah mana dengan kita taujahkan? Ha maknanya kita taujih kata begini bi anna aroh illa ayyu wajha ha malaké bahawa ditaujihkan kita cari jalan ha tu taujih ha kita cari jalan cari wajh tanggung ni okay? bi anna aroh fi kalamih du dengan bahawa arah atas nuskhah tadi alam waqaf fi ba'dinnusakh fi kalamihi pada kalamnya kalam sunnah cita bi dengan fathah ra'a dengan fathah ra' al maqlubi fathah ra' ia ditukarkannya fathah itu sifat pada fathhi bukan sifat pada ra' fathir ra' Al maqlubi yang ditukarkannya fatah Ditukarkan kasrihak Daripada keserahnya nyerah Haa Dia panggil lurah maklubah. Hak tukar bercakap hmm, Hak tukar bercakap hmm, Banyak lah lerak kita pun bahasa tu banyak Hak bari bawah Tukar lagi ke bari atas Bila berkecil Tengok Seperti kata kalau tulisan Air Air Ha tengah tengah cakak ayar ha ayat tukar bagi fa kasrah gi kepada gi pada, pada fathah Nah asa huruf pusha baca ayir ayir bait cakak kapo ni ai tak polah ha, jadi kita kita tasheir yo jadi bunyi nak capung Air Air ai pak asa ay, ay. ha, as tulis ayir ayir pato ndak tu, mau tukar yo bagi atas ayar Batu rawa tukan ayam, tu dia tu kadar lah. Luah maklubah, luah maklubah daripada luah pusah. Ha, ano nak cari org kita pun ado. Tapi kita sini tak cakap lah. Ha, ha, ah, luah orang cukedok, mana cakap lagu tu ayam, ayam. Hmm. Ah ha, baik. Nah, kalau gitu, asalnya arya. Arya. Lepas tu, tukar fatah roh itu. Apa namun ni? Tukarkan kas roh itu. Tukar ke fatah. Itu maknanya Nabi Fathir roh ilmaqlubi an kasriha. Ditukarkan dengan apa? Dia dengan fatah roh. Yang